Seda näktu te tead, et kaks hypnotisööri saavad kokku, üks ütleb teisele, et näite, mis sa mis ma kuna, et vanamees, näed seal pargi pingil istuvad noormees ja neiu, täpselt kolme minuti pärast see noormees tõmbab neiu endale sülle ja suudab seda kirglikult huultele, täpselt kolme minuti pärast noormees ravas neiul kinni, tõmbas sülle ja suudab seda kirglikult huultele.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 Tuli kõigeaken hakkas, hakkas kord kustuma, kord süütima. Näha oli, et keegi sebib see edasi-tagasi. Hübnades ööl pingudasid, et silmad jooksid nina peale kokku. Kui lõpuks lendas kõigeaken lahti, Higine Maika vääl meeste rahvaspiis pea välja ja hüüdis: Danny Tuomin jääb televiisorra, panime <laughs>